Розділ 41. Відмовившись від усіх пропозицій острівних королівств, королева Марая призначила спадкоємцем свого далекого кузина, Віконта Теракуса Кординського. Оскільки Віконт вже на п'ятому десятку і не має прямих спадкоємців, це рішення не здобуло підтримки про поромієльську аристократію Пірко Сакіто. Де ти мене залишив? що почуть чутно до Ксейдена, коли ми йдемо галявиною, що хороняється». Повз з півдесятки льотчиків на шляху до рядовічиних дверей, повністю зроблених зі скла. Вони геть непрактичні, практичні, але ж які велично розкішні, ніби є якась домашня улюблениця, яка має лежати, згорнувшись калачиком, на твоєму ліжку, бо ти так сказав. Та пішов він. Думка не така вже й неприємна, відповідає він. Вдихаючи через ніс і видихаю через рот, щоб стримати свою силу, бо не хочу витягувати провідників із сумки. Прибережіться для зачиних дверей, голуб'ята. Наказує Бреннан позаду нас. Нам потрібен єдиний фронт. «Не можу повірити, що ти перевіз її сюди», відповідає Кседин, змірюючи мого брата крижаним поглядом. «Не можу повірити, що ти думаєш ніби вищий від мене званням», каже Бреннан і в його голосі різко з'являється напруженість. В усьому, окрім одного, Кседин дивиться вперед, але від нього в'єгніму. «Оте одне – це все, що має значення?» – заперечує Бреннан. «Ви справді вирощуєте декоративну траву?» Міра змінює тему розмови, коли ми підходимо до двох охоронців у малиновій формі, що чатують біля дверей. «Ви мусите побачити сад метелики каже Кседин, кидаючи до охоронців праворуч, поки ми проходимо крізь відчинені двері. «Заждіть, чому нас не супроводжують льотчики? І звідки в біса Кседин знає, що тут є сад метеликів?» «Давно ти тут був?» – запитую, входячи до палацу. І на небесні, от це так палац». Кожна поверхня, здається, мерехтить, Білий мармур інтер'єру відбиває не лише природне світло, але й м'яке сяйво білих магічних вогнів, високо над головою і в глибині споруди, де я можу розмістити кілька видів меблів із низькими спинками, стелі завишки з Ізгейль, простір розділений не лише колонами завташки з ноги Терна, з виразно вирізненими на кожному круглому блоці барельєфами, а й широкими сходами, що мають вести на наступний поверх. Упевнена, якщо я б гучно вигукнула своє ім'я, воно відбилося б луною, якби не натовп, у різноманітних шатах, що снує поміж колон різних відтінків чорного. Коричневий кольор одягу безумовно домінує, і ми безумовно є темою для розмов, коли проходимо поуз. Ми приземлялися кілька годин тому, відповідає Ксенен, змінили напрямок, що Носгель відчула, що Терн у польоті. Ви не будете задоволені тим, як нас приймуть, так сказав Терн, коли ми приземлялися. У нас із тобою намічається розмова, посилає йому напрямок. Ти обіцяв. Я обіцяв, що не розповідатиму, але не запевняв, що вона мене не відчуватиме. Довбана чи семантика. Це басейн? Міра дивиться на звивисту бірюзову доріжку, яка огинає сходи і зникає на терасі. До них звикаєш, зауважав Кседен, ведучи нас пласким мармуровим містком, достатньо широким для того, щоб там могли пройти двоє людей одночасно. Тільки будьте обережні, коли вип'єте. Тут немає поруч. Ми не будемо тут так довго, щоб пити. Слова Бренда сповільняються разом із нашими кроками, бо група десятки людей спускається сходами перед нами. То Кседен бував тут досить часто, щоб випивати і впасти в басейн. Ну, починаємо. Кседен стише голос. Намагайтеся не підпалити це місце. Двоє хоронців у малинових мудирах стають на протилежних кінцях, закручених поруч, а високий, темноволосий чоловік у темно-синьому кітелі. Облямованому золотою парчею виступаю вперед, дивлячись на нас, із неймовірним захопленням. Його мундир туго затягнутий на талії щоки м'які і круглі. Віконте, звертається до нього Кседин. Це курсантка Вайлет Соренгейл та її сестра, лейтенантка Міра Соренгейл, гадаю, з підполковником Айзераєм, ви вже знайомі. А тож, той виблискує неймовірно білими зубами, усміхаючись до мене, і глибокі зморшки борознять його чоло, та проступають густішими лапками навколо очей. Але найбільше мене цікавить ви, Вайлет. Радість у його погляді лякає і змушує нерву переминатися на ногах. Тим часом, як він розглядає мене, розтягуючи слова, доки не закінчує свої оглядини. Чи правда, що ви викликаєте блискавку з неба? Так, я дивлюся тільки на Віконта, проте відчуваю важкі погляди, якими його оточення свердлить мене із-за його спини. І як чудово! Він схрещує руки на грудях і його персні виблизькують масивними дорогоцінними каменями. «Чи могли б ми, – починає Бреннан, обговорити справу до обіду – ознака поганого тону. Ви знаєте правила Рерсоне, каже Ракос, дивлячись у бік Кседена. Вони точно не можуть бути присутніми в такому вигляді. Вони повинні бути одягнені відповідно. Як от ти. – Кседин киває. «Ти знаєш правила? – питаю Кседена. – Скільки разів ти тут бував? І що саме з нашого строю не годиться для обіду? Я не веду лік. «Не хвилюйтеся, якщо не прихопили нічого підходящого на цю подію», – каже Теракус. «Я взяв на себе сміливість вибрати одяг із моїх найкращої колекції. Щойно Рерсон сказав мені, що ви прибудете. Моя племінниця подбає, що ви були зодягнуті належним чином. Чи не так, Кет?» Звертається він через плече. «Здається, ніби мій шлунок гепається блискучу мармурову підлогу. Ти, бляха, знущаєшся з мене?» «Звісно, дядечку». Катріона виходить з перших рядів з одягнена в фіолетову сукню з довгими рукавами, яка найкраще підкреслює її витончену фігуру. Я думала, що здалеку вона красива, але зблизька її риси настільки бездоганні, що вона цілком, цілковито приголомшлива, І раптом я усвідомлюю, чому Кседен був тут занадто багато разів, щоб врахувати. Я не очікував, що ти тут, каже Кседен до Кет. Тим різким, холодним тоном, який означає роздратування, поки вони ведуть нас іншими коридорами на два поверхи вище від того місця, куди ми прибули. «І де ж по-твоєму я мала бути після того, як темні володарі знищили золю і оселилися колі в колів запитує Кет, зупиняючись перед одним із десятьма дверей у цьому крилі. Міра кидає на мене погляд, підводячи брови, коли ми зупиняємося посеред коридору, а Бреннан за метр позаду нас. Пізніше я ворочую губами до неї. Кет тягнеться до золотої лямки. Чому б тобі не відвести Айзирає передягнутися до вечері, поки ці двоє вмиються, Вона кидає на Кседина тужливий погляд, і мої брови лізуть на лоба. Вона що, серйозно так розглядатиме його переді мною? Звісно, ми зоставимо твою кімнату такою, якою ти залишив. Кет відчиняє двері, відкриваючи простору спальню з двома великими ліжками і диваном із золотої парчі між ними, а потім заводить всередину, залишивши нас із мірою позаду. Зачекайте, у нього тут кімната? Що ще він мені не сказав? Чи може те, що я не питала, є найкращим запитанням? Чому б тобі не піти переодягнутися до моєї кімнати? запитав x -1». І це не схоже на пропозицію. Твої кімнати, думаю, мені б не завадило трохи простору. Під шкірою вирує тепло, тож я глибоко дихаю, щоб стримати силу в собі. Зараз не час втрачати контроль, ти взагалі. Схоже, я з цим не впораюсь. Вайлет. Повертаюся в дверях обличчям до Кседена і хапаюся за древну клямку. Зводячи на нього брови, тим часом міра минаючи мене, заходить у кімнату. Я за сусідніми дверима, запевняє він, а потім зиркає на мене. Досить близько, щоб почути твій крик. Буду знати. Змушую себе всміхатися, його очі примружуються. Ти що боїшся, що їй загрожує якась небезпека від мене? Я закочую очі, розпізнавши недовіру в голосі Кет. Вайлет може... Починає Кседен. Валет може за себе постояти. Перериваю я, лякаючи Кседена. Мені в жодному разі не хотілося, щоб тобі довелося це робити. Не тут. Він опускає голову і стишує голос, що робить нашу розмову більш приватною. Теракус, можливо, захоче залишити тебе, але жоден льотчик у цьому палаці охоче переїжджати тобі горлянку. І мірі. В ім'я помсти твоїй матері. Анонімність Бреннана це все, що його тут рятує. Ти навіть не уявляєш, у якій мене безпеці і на що я пішов би. Аби вберегти тебе. Перестань мене опікувати. Я одразу ж шкодую, що підвищила тон прикет і намагаюся вгамувати свій гнів глибоким дихом. Ти ніколи не вчинив би такого лайна минулого року, ти ніколи не стримував мене, ніколи не закривав мене в клітці задля того, щоб захистити. Це ти радив мені знайти інший шлях на рукавиці, дивився, як я відбиваюся від курсантів на обмолоті. Тоді я був в тебе закоханий його рука обхоплює мою потилицю, а великий палець ковзе по моєму горлу. Під час рукавички, обмолоту й гадки не мав, ким ти станеш для мене, і він не міг мене вбити через угоду, яку уклав з мамою, угоду, про яку він досі мені не зізнався. Я тоді, чорт забирай, точно ще не сидів, тоді біля твого ліжка три дні, усвідомлюючи, що моє життя не має сенсу без тебе, якщо я взагалі здатен без тебе жити. Золотисті цяточки в його очах ловлять світло, і я не можу накліпнути не від того, що бачу в них. Ти наляканий? Так? хапаюся за край дверей. Щоб не вхопитися за нього через те, що можу втратити тебе. Радше нажаханий. А коли Згайель сказала мені, що Терн попрямував сюди, я лед не збожеволів. От лайно. Що мені на це сказати? Мій план установити сфери провалився. А тобі потрібно горно. Я не збираюся сидіти, сховавшись в ареті, тільки через твій страх. Чи зі мною щось трапиться? Якби я так зробила, то не була б тією жінкою, яку ти закохався. Твоя перша спроба перекласти виявилася невдалою. Тож ти прокралася зі своїм братом і сестрою на ворожу територію. Його гнів, коли він піднімає голову, так само відчувається, як і мій. Вважай, це ворожа територія. Ми обоє знаємо, що нам потрібно горно, і мені не довелося б крастися, якби ти був хоч трохи розважливіший. Ми могли б отримати його ще кілька місяців тому. Ступаю крок назад до кімнат, залишаючи його стояти в коридорі. Декілька місяців тому ми мали можливість запобігти нападам на застави і багатьом смертям. Найважливіший, його голос стишується до крижано-спокійного тембру, шукаючи іншого шляху, перш ніж віддати тебе Теракусові. З'ясуймо одну річ, якщо я коли-небудь знайду спосіб, як уберегти тебе, я скористаюся ним. хрена він не зробить. Знаєш, на кого ти зараз схожий? Будь ласка, просвіти мене. Ксидне складає руки на грудях. Надейна. Я зачиняю двері перед його носом. Дякую, кажу я Зарі, покоївці, яку до нас приставили, поправляючи вбрання на лінії Італії. Вражена, що вона змогла знайти декілька суконь мого розміру за такий короткий термін. Навіть легкі чорні туфлі на моїх ногах підійшли. Ти впевнена, що всі так одягаються на вечерю? З віконтом? Щовечора. Як непрактично красиво. Готово. Зараз казує на прохід і я виходжу за ширмі. Міра обрала чорну ксамитову сукню з квадратним вирізом і прозорими газовими рукавами. Але я знаю, що саме глибокі кишені підкупили її. Не можу втриматися від сміху, коли бачу, як сестра засовує у фалди два кинжали. Здається, я не бачила тебе без однострою вже надцять років. Ну, воно чорне, тож не зовсім незвично. Вона всміхається, коли я підходжу до дзеркала. Маєш розкішний вигляд. Сукня ефектна. Я ніколи не носила нічого подібного, і вона ідеально пасує до мого настрою. Лів, який глибокий, вуподібний вирізом, стягає сонячне сплетіння, зроблений з переплетеного чорного листя з обільшки з мою долоню він звужується над опуклостами грудей до поодиноких вліян, які драпірують крихітними листочками мої плечі та спину з боків, залишаючи більшу частину хребта усі мої мітки оголеними. «Що це за матеріал?» – запитував Зарий, розглядаючи чорну тканину, яка безліч у шарів спадає в моїй талі на підлогу. Якби це був лише один шар, сукня була прозорою. «Це шовк де Верелі», – каже Зара, – такий тонкий, що майже прозорий. З острова?» Шовк м'якше за будь-яку іншу тканину, яку я коли-небудь торкалася. Вони досі торгують з ними, наварне торгує вже багато століть. Вона киває. Торгувала до останніх років, але купці вважають, що зараз сюди надто небезпечно приїжджати. У будь-якому разі віконт любить залишати найбільш вишукані речі для себе. То це правда, що віконт володіє рідкісними речами, запитує міра, підходячи, щоб стати за моєю спиною. Так, а як щодо людей? Цікавлюся я тихо, і її очі спалахують тільки якщо вони погодяться, щоб ними заволоділи. Викрадення не його коник? Беру піхви та сильний кинджал, який подає мені міра, а тоді тягнуся рукою до довгого розрізу сукні на стегні, щоб прикріпити зброю до ноги. Сподіваюся, одного леза вистачить, щоб пережити вечерю. Якщо віконт не викрадає людей, тоді чого Ксидин так боїться привезти мене сюди? Хтось стукає в двері. Ні, зара хитає головою і йде до дверей. Він не замкне вас, але зробить пропозицію. Яка спокусить вас віддатись у його володіння Співаки, ткачі, каскарі, усі вони врешті-решт залишалися Каже вона, відчиняючи двері Теракус нічого не може мені запропонувати Але Кседин, мабуть, думає, що може Ти вибрала чорний, говорить кець з порога, роздаляючись мене Є вершниця Ах так, вона схиляє голу бік Просто я вибрала б щось барвистіше Кседин постійно нарікає на те, що без все одноманітне Ще й час змінити, якщо хочеш його усмішку можна схарактеризувати як завгодно, але не доброю. От і все. Я офіційно ненавиджу її. Ксетин ні на що не нарікає. У моєму шлунку спалахує жахливе підступне полум'я і мені доводиться з усіх зусиль стримуватися, аби не метнути ножа в її паскудну голову. Або принаймні поряд з нею. А чи здатна ти вести дискусію, яка не обернеться навколо тебе? Звісно. Якщо маєш бажання, можемо говорити, як твоя мати Увіковічила брехню, яка коштувала тисячам паромієльців життя, а за деякі з них відповідальна твоя рідна сестра. Мої брови насуплюються, вона справді, щойно. Міри погляд зустрічається з моїм, підтверджуючи, що так воно й було. Я збиралася нагадати тобі, що, мабуть, це поганий тон. Підрізати ножем нашу господиню, але знаєш що? Вона знизує біса. До біса це горно. Кет кліпає до міри. Перестань корчити падлюку, кет. На порозі з'являється Серена вбрана в темно-синю парадну туніку, асиметрично підшиту спереду і розшиту золотим пір'ям. Приємно бачити тебе без твого дракона, Соренгейл. Рюрсон ховається десь там, чи справді випустив тебе з поля зору. Рада тебе бачити, Сирену. Усмішка кривить мої уста через її дратівливий тон, проте вогонь гніву всередині мене потроху щухає. Однак він справді здатен забезпечити надійний захист, чи не так? Він би не став, якби думав, що ти досить сильна, аби стояти поруч із ним, заперечує Кет. Не зважати. Вогонь спалахує яскравіше, ніж будь-коли гарячий, нудотний і дратівливо сильний. Сирена кидає на Кет такий погляд, що мені стає майже шкода її. Майже. Сирена, це моя сестра Міра. Я змінюю тему. Сирена стискає уста, глядаючи Міру. Ваша репутація випереджає вас. У мене були друзі у Спринтморі. От лайно. Від напруженої розмови Дощі напруженішою, я не відчуваю докорів сумління за перемогу в битвах. Міра стромляє наступний кинджал піхви, що на поясі усіх на виду, а якщо ви сирена кордела, то ваша репутація сягає і за кордон. Обідаєте серед сотні льотчиків, які мріють про вашу смерть, але вирішили одягнути сукню, сирена вигинає брову. Де та мудра далекоглядність, про яку я так багато чула? Я можу бувати так само вправну сукню, як і в шкіряному одязі, хочете побачити? Тільки дурень міг би назвати вираз на обличчі міри усмішкою серена регоче, а й плечі здрігаються. А тепер розумію, чому молодша Сронґел така горло різка. Якщо й довелося рости з вами. Ходімо, чоловіки вже там. Кидаю погляд на міру, коли льотчиці обертаються до нас спинами, але сестра байдуже знизує плечима. Ми входимо в коридор, і коли я бачу кет при світлі, мене охоплює глибокий жаль про мій вибір сокнії волосся зібране. У вигадливу зачіску, а сама вона одягнена у сміливого крою сукню з червоного шовку, яка залишає оголені плечі та збігається з кольором, яким вона нафарбувала губи. Несподівано почуваюся трохи виснажений. Сумніви роблять мої кроки невпевненими. Можливо, мені не варто було вибирати інший колір. Може, вона сказала правду і ксединою набридло все чорне? Може, вона знає його краще за мене? З тобою все гаразд? запитаю, Міра, коли льотчиці проводять нас коридором, і ми. Чотирьох маємо найбільше проголомшливий вигляд, ніж будь-хто з людей, що коли-небудь ходили по континенту. Так, знизу й плечима, намагаючись позбутися цього відчуття. Що біся зі мною не так? Я ніколи не порівнюю себе з іншими жінками, коли йдеться про зовнішній вигляд. Безумовно, але нема нічого більш дріб'язкового, ніж зовнішність. Бути вродливою у безгіаті не рятує. Я чула в тебе, я старший брат, каже міра до сирени, коли ми проходимо до перших ходів. Ми починаємо спускатися, тож я тримаюся за мармурову поручі, смертельною хваткою. Останнє, що я хочу зробити, це спіткнутися і впасти на очагу гукет. «Ти маєш на увазі Дрейка?» – перепитує Сирена. «Те саме прізвище, але він наш двоюрідний брат. І якщо подумати, то ти якраз його типаж. Йому подобаються жінки, які можуть його вбити. Шкода, що я не захоплююся льотчиками Грифоні», – відповідає Міра, коли ми завертаємо за ріг до наступного сходового майданчика. Ага, він напевно виставив би пальця перед вершницею дракона. Сирена усміхається, але недовго. Дрейк у нічних рейдах на півночі, уздовж кордону з Бревіком. Я не знаю термінологію їхнього підрозділу, але кордон Бревіку означає, що Дрейк на передовій. Доходимо до середньої тераси тієї, на яку ми вперше ступили сьогодні пополудні, і повертаємо ліворуч, подалі від химерної форми басейну з водою, повстрій охоронців. Зараз не знала, яку зробити тобі зачіску, запитує Кет і з жалем поглядає на мене, коли підходить до подвійних дверей з охорони на чатах. Звісно, вона могла придумати щось більш вишуканіше, ніж просто розплущене волосся. Я думала, і завжди прибираєш його на випадок бійки. Звідки вона це знає? З мене досить. Було б шкода вбивати її зараз. Я полюю за 10 хвилин звідси і пропущу видовище, каже Терн. У мене наростає сила. Контролюю її негайно. Вимагає терн. Будь-які нотки сарказму в його голосі зникають. Важко ковну слину стискаю кулаки, від чого мої нігті врізаються в долоню, переборюючи бажання спопилити їх. Що такого є в кет, що пробуджує в мені ірраціональний гнів? Як мило, що ти турбуєшся про мене, але ти не та, з ким я збираюся сьогодні сваритися, запевняє кет. А з ким? З Кседином, Її очі примружуються, а потім наповнюються фальшивим співчуттям. Якщо ти ще не знаєш, він не стих хвилюється або втрачає контроль, то в тебе дійсно немає шансів. Побережи сили, бо він просто вважатиме будь-яку затіяну тобою сварку дитячу. Блін, вона має рацію. Що я роблю? Кседен не хвилюється, а через мене й поготів. Стогін дерева, що розколюють, а потім розлітається на друзки, звуки нжалів, що падають на підлогу, відчуття, як калатає моє серце, як перехоплює подих, коли блаженство осідає десь у кісточковому мозку. Я ніколи так не втрачала контролю. Спалах спогадів стрясає мене до глибини душі, прочищаючи думки настільки, що я можу передихнути від нестерпних ревнуща, які відчуваю до жінки, яку навіть не знаю. Охоронці кивають льотчику і беруться відчиняти двері. Дай їй спокій, сирена різко звертається до сестри. Ти лише на рік старше за Вайли. А ви із Ксейденом давно ж не разом. Він просто чоловік, а вона найкраща зброя, яку ми маємо проти темних володарів. З тобою все гаразд? Запитуй міра, стурбовано, вдивляючись у моє обличчя. Ні, шепочу я, але я не розумію, що не так. Двері відчиняються, ми потрапляємо на найбільшу їдальню, яку я коли-небудь бачила. Скляні двері, які розташовані на задній стіні, відчинені на терасу, незважаючи на загрозливі хмари, що затмарюють небо. Вологий вечірній вітерець, трепоче вогниками свічок на столі, тим часом охоронці зачиняють за нами двері. За довгим вишуканим прикрашеним столом, що тягнеться вздовж усієї зали, сидить, мабуть, понад півсотні людей. І кожен з них обернувся, щоб подивитися на нас чотирьох. Мій погляд знаходить Кседина. Менше, ніж за секунду. Але не тому, що він сидить по центру столу, і не тому, що він один із двох чоловіків, одягнений у чорне, навіть не тому, що він обернувся, ніби відчув мій прихід. Що ймовірно, так і було. Я знаходжу його відразу, бо він – центр мого тяжіння. Якби я не зластивлася на те, що він читає мені нотації, що він відмовлявся взяти мене з собою, що в нас обох є багаторічна історія, яку ми не обговорюємо. Що у якому він проступає до мене, не просто ідеально скроєний, а очевидно, зшитий саме для нього. Усе це не змінює того факту, що він добаний магніт для мого серця. Ця сукня, його погляд, ковзає по мені і так розпалює, що мої щоки спалахують, а пульс прискорюється. Ти ведеш брудну гру, Валють. Але чому він простоє до мене, коли очевидний вибір жінка в червоному за кілька кроків збоку? Я досі в зла на тебе. Я піднімаю підборіддя, так само розлючена, на себе за те, що опинилася в такому становищі, за те, що відчуваю все це лайну. Почуття взаємні він занурює одну руку моє волосся, потім втягує повітря крізь зуби, а його пальці торкаються моєї шкіри ззаду, Наталі. Але можна злостивитися і при цьому шалено, дико, неконтрольовано кохати мене. Його уста впиваються в мої саме в ту мить, коли світ навколо нас темні, затьмарюючи навколо все і всіх, окрім ксерна. Таким самим успіхом ми могли б бути єдиною людьми в цій провінції, моє тіло з боги. Хімія між нами єдина, що сильніше за гнів. Існує лише натиск його губ, які розтулюють мої швидкі й тонкі рухи, його язика і поштовх, миттєвої хідь, що змушує мене вчепитися в тканину його кітеля, коли він цілує мене, затумувавши подих. Отак просто зникли найгарячіші мої ревнощі, несамовита невпевненість, яка змушує мене сумніватися в собі. Немовби стіна тіник, яку він звів. «Що ти зробив?» Відриваюся від його уст, глибоко дихаючи, а він притуляється чолом до мого, тримаючи нас у коконі суцільній темряві. Те, що повинен був зробити, щойно побачив тебе сьогодні вдень, Його рука міцніше бере моє волосся, легенько посмикуючи. І, напевно, шокував Кет настільки, щоб вона перестала морочити тобі голову. «Що ти маєш на увазі?» Кет має дар підсилювати емоції людей, які ї і вона надзвичайно здібна. Якби ти не блокувала мене весь вечір, я сказав би тобі про це раніше. Я на мить роздявлюю рота, перш ніж стуляю його знову. По-перше, він усвідомлює того, що я умудрилася заблокувати Кседина. По-друге, не дивно, що я не можу панувати себе. Вона веде війну, про яку я навіть не підозрювала. Зачекай. Чи не мав би він сказати мені раніше? У нього були тижні, щоб розповісти мені. Ти перемогла, шепоче він. Чині зникають так само швидко, як і з'явилися, коли він підводить голову, дивлячись мені в очі. Я ще навіть не починала з тобою сваритися. Забираю руки з його грудей і спрямовую нову хвилю сили, що піднімається всередині мене у свої щити. Як у біса вона пройшла повз них? Якщо вони заблокували кседина, то безперечно вони достатньо потужні для неї. Гаразд, ми можемо сваритися скільки завгодно сьогодні ввечері. Просто знай, що ти вже перемогла. Я чув, що ти говорила. його хватка. Моєму волосі розслаблюється, і він ковзає рукою по потилиці. Пробач, що не прислухався до тебе. Пробач, що я надто бурхливо реагував, коли витягував тебе з того пекла. Камера допить. Бляха. Після Ресони. Коли Згаель сказала мені, що тебе катують, а я не можу до тебе дістатися. Його очі на мить заплющуються, а коли розплющується страх, який помітила раніше, згущається ще дужче. Я не можу дихати, коли ти в небезпеці, але це не твоя провина. Я повинен був привезти тебе сюди, коли ти просила. Мої губи розтолюються і я кліпаю, переконана, що не дочула його. Тепер твоя черга. Чи можеш ти визнати, що треба було чекати, доки я привезу тебе, щоб ми могли наперед розробити план? Його пальці ніжно ковзають по моїй голеній спині. Ні. Я тремчу від цього дотику. Вибач, що не сказала тобі, але я не шкодую, що прийшла. Нам потрібне це горно, негайно. Він кривить куточок рота. Ясно. Чи не проти ви двоє приєднатися до нас? Ви дуже важливі гості для нашої вечірньої бесіди. Лунає віконтів голос принишклою, кімнатою з легким роздратуванням в тоні. Ох, усі до одного встали зі своїх місць, чекаючи на нас біля відчинених скляних дверей. Будь готова до всього, каже Ксено, перш ніж повернути обличчя до теракуса. Я не прошу вибачення. Він переплітає свої пальці з моїми, і ми обходимо стіл у напрямку публіки. «Де чекаєте ракурс? Утримати контроль біля Вайлет майже неможливо. Моє обличчя пашить. Що за чортівня? Він почув, що говорила Кет? Це ж неможливо». Кет завмерла поруч із дядьком. З опущеною головою немов кседен щойно завдав смертельного удару в битві, яку вона вела і про яку я навіть не підозрювала. «Так, я чув». Така подає знак рукою, щоб ми йшли за ним назовні і ми входимо в мармурову патю. Міра і Бренен йдуть в за нами. Чутки розлітілися швидко, коли ти зруйнував задля неї свій маленький військовий коледж. Терекос простягай свій келих у мій бік, ніби вітаючи. Розколотий свій квадрант просто навпіл, право. Я роками намагався знести це місце. А ти зробив це за, за скільки? За шість днів? Вага провини, що лягає мені на груди в цей момент, певно, не менш за вагу драконів. За п'ять. Вседен стискає мою руку, коли ми перетинаємо патіву і підходимо до вершини широких сходів. Але ні, не до сходу, до сидіння. Уся північна сторона похилого пагорба розбита ряди, що творюють увальні відкриту арену заглибшки, зі зрістерна, стерна вдвічі довшу за нього. За п'ять днів теракус недовірливо похитує головою, а потім повертається до мене. Дивовижно. Тепер я припускаю ви хотіли б обговорити придбання горна, яке я маю в наявності. А я припускаю, що ви привели нас сюди, аби побачити, як я орудую блискакою, перш ніж укласти году, запитав я. А пружний вітер, що пахне дощем, розвиває моє волосся. До початку зливи лишилося кілька хвилин, якщо не менше. Було правильно побачити, на що ви здатні, перш ніж приступити до переговорів про таку цінну річ. Вікон друшає до світленої магічними вогнями рени. Моя рука вислизає з руки Кседена, і я сягаю по його силу. О, ні, не звідси. Теракус хитає головою, а інші долучаються до нас, вишикувавшись на краю патіо з напоями в руках. Унизу, на полі. Це ж вистава, врешті-решт, чи не так? Було б шкода змарнувати ігрову арену, адже я витратив роки на її спорудження. Вона особлива. Весь камінь видобути в бревіку, на схід від річки Дани. О, поглянь, вони виводять твою мішень. Мішень? О, чорт. Четверо охоронців в одностроях виштовхують медалеву скриню за заб'ють шафа на середину трав'яного поля за рек'ю. Я навіть не можу лучити в трійку брил. На які вказав Фелікс, а тут я маю влучити в цю скриню? Усе закінчиться ще до того, як розпочнеться обговорення угоди. Мабуть, ти впізнав скриню, Райбстада. Кседене, це саме та, яку твій батько приніс мені, коли ми вели перемовини про те, що дехто міг би вважати більшим скарбом. Ця скриня належала твоєму батькові? Це була одна з найцінніших речей, якими він володів. Кседен напружується. Я проведу її вниз. Ні, заперечує Теракус беземоційно. Ми повертаємо голову в його бік. Мене цікавить, на що вона здатна без тебе. Теракус примружується на Кседена. Моя пропозиція проста. Допоки ти не ступиш на арену, Ріорсоне, а вона не покине поле, не влучивши в ціль, ми не розпочнемо перемовини щодо Горна. Погоджуйся за угоду або відмовляйся. Ми відмовляємось. Почав був Кседен, його слова обриваються. Погоджуйся, дивлюся на нього. Ти не мусиш захищати мене від моєї печати. Якщо він хоче, щоб я підірвала скриню твого батька, я підірву скриню твого батька. Його чи на секунду примружиться, а потім він зітхає. Ми погоджуємось. Я підбираю шари шовку і починаю спискатися сходами. Нерви стискають мені ребра, але я відкидаю хвилювання. Якщо я завдам достатньо ударів, то один з них неодмінно лущить в ціль. Чи не це допомогло б нам пережити Расону до прибуття Андарли? «Я йду», – оголошує Міра позаду мене. «Я не маю жодного стосунку до її печаті», – кратить вона у відповідь Теракосу, наздоганяючи мене. Вікон не заперечує. «А моя неефективна на такій відстані від сфер», – закінчує вона полегшено. «Я пробувала раніше, але нічого не вийшло. Не переймайся, нам не знадобиться твій захист, просто ухиляйся від скрині, якщо вона вибухне», – відповідає я, даруючи їй натягнуту усмішку. «За який ще такий більший скарб домовлявся твій тв поки ми спускаємося каменними сходами піщаної дороги. Навіть уявити не можу, скільки часу пішло б на те, щоб видобути за досить каменю для будівництва з цих сходів, не кажучи вже про те, щоб привести його з краю Брейвіку. Союз, який уклав мій батько, і від якого я офіційно відмовився минулого року, скриня безцінна, якщо він хоче, щоб ми знищили її блискавкою, то це більше стосується мене, а не тебе. І чому я не здивована? Мої руки зминають ніжний шовку сукні, коли я складаю шматочки пазла докуп, усвідомлюючи огідність ситуації. Цей союз має якийсь стосунок до кет, вагання, як відчуваю завдяки нашому зв'язку, відповідає раніше за нього. Так, ця інформація була б ціною до прибуття. Це, блін, найменше, що я можу сказати. Не дивно, що вона мене зневажає, я не настільки егоїстична, щоб вважати себе причиною того, що він розірвав їхній союз, але я безумовно на заваді його відновлення. Їй дядько хоче щоб я підірвала сам символ того, про що вони домовились. Досі сваримось, зрозумів. Ми з мірою спускаємось на траву, коли зриваються перші краплі дощу. Треба було втягнути шкірянку, бо моча вона не відстаючи від мене. Я не вмію цілитися, тихо кажу їй, зупиняючись за двадцять метрів від скрині, якраз досить близько, щоб побачити руни, вирізлені на товстому віці. Карп зациклювався на кількості, а не на якості, і ми з Феліксом щойно розпочали заняття. Тож це може зайняти певний час. Двоє охоронців підходять до скрині, яка вища і ширше за нас обох. Дякувати Амарі вона величезна. У більшу мішень легше буде влучити. Охорона дістає з кишені щось невелике, чого я звідси не можу розглядіти. Не думаю, що їх цікавить, скільки часу це триватиме. Міра киває на верхню частину арени. Десятки озброєних луками льотчиків оточили верхній ряд сидінь. Усі зі стрілами направлені в наш бік. Вони, мабуть, хвилюються, що ти влучиш в теракус, а не в ціль. Гаразд, повний розслабун. Піднявши руки, я тягнувся до сили терна. Дивно, як зазвичай безжальна спека від неї втішає після стількох гнів тортуру варіша без неї. Хлопці, можете ви посунетись? кричу охоронцям, і кремезний чоловік попереду притискає кулаки до грудей, наче думає, що може зупинити її, якщо гігантська залізна коробка зрушиться і впаде на нього, або наче в нього є ключ від неї. «По моєму хребту пробігаєм држаки недоброго перечуття. Арктичний океан на півдні відомий спокійними теплими водами і колись прибутковими торговельними шляхами, декларую я, втамовуючи гупання свого серця. Ти досі це робиш? Міра зводить брови. Тільки коли я…» Подвійний вік скрині розчахується, і обидва охоронці з приголомшливою силою розлітаються по землі, а зі скрині вивалюється чоловік. Падаючи навколішки на траву, бордова туніка, штани повдерки, наче його утримували в полоні кілька тижнів. Якого хріна? Бурмоч міра. Його голова ривком піднімається, щоб подивитися на нас, і моє серце стискається. Чистий жах паралізовує мене. Від налитих кров'ю очей б'ються розширені червоні вени. Вайлет, кричить Ксейден. Венін. Розділ 42 Хоча їх надзвичайна печать дозволяє їй розширювати сфери навколо себе і свого дракона, курсантці Соренґейл не вистачає навичок створювання власної сфери без надмірно емоційного розладу. Мені шкоди, але я сумніваюся, що це вміння розвинеться із часу, а я покладаю на неї такі надії. Меморандум професора Кара до пані генерала Соренґейл. А це не шепоче міра вихоплюючи оплюючих кінжал, коли темний володар Заривається руками в м'яку зелену траву, арени і божевільно регоче. Дихати, я повинна дихати, але повітря бракує. Розвиваються пурброві шати. Солейл лчить уперед, ф'юл біжить за нею. Поширення смерті та розпади охоплюють її обох. Падінь. Їхні тіла перетворюються на лушпиння, позбавлене сили та життя. Срібна. Рев терна розколює голову, вириваючись із спогадів минулого. Перш ніж поглинайме цілком дощ змощує землю навколо нас, падаючи важкими, але різкими краплями. Це не ресоне, це кордин, і я маю захистити міру. Вшивайтеся. кричу охоронцям, двоє з яких тікають, а ще один шкутельгає геть, залишаючи останню продовжувати стояти в ступорі й витріщатися. Забирайся звідси, Наказуй мірі, відчуваючи, як по жилам розливається пекучий жар, коли я відкриваю сльози енергії темне. Я не залишу тебе з цим опудалом, вона вимахає кинджалу. Ні, кричу я, але вже пізно кинжал впивається в плече Веніна. Той шипить, вириваючи зброю і митєво згрібає скам'яніло охоронця. Чудово, а тепер у нього ще ніж. Я піднімаю руки і вивільняю енергію, що шарахає вогнем крізь мої кінцівки. Блискавка тріщить така біл, що майже блакитна, і я підношу руку, щоб захистити очі, коли вона влучає в залізну скриню, наче притягується до неї. Іскри сипляться на арену, одна з них обпікає мені тильний бік долоні, перш ніж я встигаю її змахнути. Тене, ти мені потрібен, у дорозі. Паніка от-от охопить мене, я витрачаю дорогоцінні секунди, озираючись через плече туди, де Кседен уже біжить до сходів. Залишайся на місці і не втручайся, нам потрібно це горн. людь, я можу зробити це. Якщо не зможу поратися з одним виснаженим Веніном, то які шанси в континентах? Вітер змінює напрямок, кидаючи мені в обличчя волосі, і я обертаюся, щоб побачити, як Рукаваніна оббивають шию хоронця, але мені не потрібно дивитися, щоб точно знати, що зараз станеться. Тільки сильні кинджали можуть його вбити, повідомляє Амірі, висмикуючи з викинджалів спихів і відрізаючи смужку тканини від подолу. Якщо не зможу прицілитися, все зведеться до рукопашу. Крики хоронця пронизують мене наскрізь. Гімна небес, він справді який план вів? Букає міра, хапаючись за другий ніж. Убити його перш ніж він уб'є нас. І хай що ти робитимеш, не дозволяй йому торкнутися тебе руками. Збираю волосся в кінський хвіст і обмотую його смужкою від сукні, щоб швидко закріпити. Я загину, якщо не зможу бачити. Венін тримає охоронця, як щит, затуляючись від мене. Або я навіть не намагалася матнути ножа. Крики припиняються, чоловік повільно висихає на моїх очах. Принаймні щонайменше двоє з трьох, інші вже за межами поля Дозволяючи селі Терна наповнити мене, я б'ю знову і знов, випалюючи траву навколо вельна, але чорт забирай, не влучай в нього. Охоронець падає на землю частину його тіла, розшаровується, а злива накриває що далі сильніше. Курва. Це ти. перекрикує темний володар шумбурі, яка вже починається. Та хто керує небом. Його очі витріщуються у мотрошному хвилюванні. О, як я буду винагороджений, коли повернуся з тобою. А я тут думала собі, що я єдина соренґил, яка має репутацію за кордоном. Міра займає бою позицію майже впритул біля мене. Твоїм мудрецем? запитує Веніна, стежачи за його руками, а дощ тим часом уже накриває хвилями. Чорт, я не можу ризикувати, метнувши кинджал. Якщо промахнуся, то лишуся беззахисною, а на цьому полі не тільки я, мені потрібні кинжали. Який мудрець? обіцяю, ти захочеш, починає він, підводячи руки. Смерті, перериваю я, я вже чула це. Я вбила і того інця, однак тоді я не була громісткій вечірній сукні. Ця річ добаний тягар. За тобою, гукає Кседин. Озираюся назад і бачу два сильні кинджали, стромлені в землю за метр від мене. Міро, вона простежу за моїм поглядом і вже рухається, коли я перевертаю кинджал на вістря і змахую зап'ястям. Кидаючи його в горло темному володарі, кинджал впивається йому в бік. Чорт, я не врахувала тиск від проливного дощу. Видін крижіть від болю. Він висмикує кенджала, а Міра подає мені ще один з двох ксединових кенджалів, які нам підкинули. Мої пальці стискаються сильніше від води і руків'я, і я готуюся до найгіршого, коли Венін піднімає руки. Але справа не в кенджалах, які він відкидає. Скриня Райпстада несеться до нас, наближається так швидко, що я не встигаю побачити Міру на землі. Перш ніж та пролітає повз настільки близько, що я чую, як вона розсікає повітря. Відразу на неї летить кенджал, потім ще один. Він не влучає. Але пришпилює зліва мою сукню до землі. Я використовую інерцію, щоб продовжувати котитися. Прозорий шоу-кровець, коли Бренан хоплює мене і ставить на ноги. Гадаю, він вирішив долучитися до нас. Боги, ні, я не можу втратити їх обох. Треба оточити його, кричить Бренан, висмикуючи сильний кінжал із прим'ятої трави. Злива періщить, промочуючи мої ноги, волосся і те, що залишилося від сукні. Як ти збираєшся це зробити, якщо ми не можемо побачити його крізь відгукується Міра. Я буду за кілька хвилин, крочить Терн. Можливо, ми помремо ж цієї хвилини, але ми точно помремо всі. Якщо я не заберу, це не горло. Ми повинні втримати його на полі. Чого б це нам не коштувало? Один такий здатний висушити усіх в палаці, кажу я. Спина до спини ми глядаємо території. Мені перехоплює подих, коли темний волода з'являється в полі зору, припадаючи на коліно приблизно за 10 метрів від нас. Ні, час сповільнюється до млявих ударів серця, коли я дивлюся, як він до землі. Немає часу чекати, ми не встигнемо. Мій найгірший кошмар за лічні секунди стає реальністю. Наша місія вбиває моїх брата і сестру. Мені дуже шкода, що почула чутно. Його кулак врізається в землю, і я, затамувавши подих, крізь буру з жахом спостерігаю, як горять його вогненно-червоні очі, а трава навколо нього зморшується, перетворюючись на коричневі баделинки. Міро! кричить Бреннан, щит. Я, я не можу так далеко від сфер. Його ста коли смерть біжить до нас, а земля в'ихтить, втрачаючи свою магію. Щити, або ми помремо. Брен хапає нас обох і міцно стискає в обіймах. Я зіщулююся, як можу, сподіваючись, стиснути наше тіло. А Міра закидає руки над нами, її тіло тремтить, і ми з Бреноном підхоплюємо її руками за спину, щоб утримати. Вона кричить так, ніби її шматують. Вона вигорає. Тіні струмують до нас, але не встигають. Я тебе кохаю. подумки зізнаюся Ксединові й чекаю, поки моя сила стече. Чекаю, що моя смерть зробить Веніна нестримним. Але цього не відбувається. Ти житимеш. Велить кседин, наче це так просто. Міра обм'якає, а Бренен бере на себе основний тягар і ваги, поки я з'ясовую, що діється навколо. Усе поле мертве, за винятком крихітно-коло, де ми стоїмо. Вона врятувала нас, але висохло лише це поле. Глядачі на сходах, всі живі й здорові, настільки я можу роздивитися, як і зливі. Весь камінь був видобутий у Бревіку, на схід від річки Дани. Хіба не так, сказав Теракус? Протирає очі від води і повертає обличчя до темного володаря. Він задоволено розминає плечі. Блаженна посмішка спотворює його обличчя, коли закидає голову назад. Якщо ти не зможеш вразити його блискавкою, то нам доведеться підійти досить близько, щоб вступити в бій. Він не зможе взяти нас обох, каже Бреннан, піднімаючи на руки непритомну міру. «Ти ще далеко?» – запитую Терна. «Дощ не стільки б'є по залишкам трави, скільки плещі по воді, яка встигає стекти». «До хвилини. Я не можу бути при ньому. Шепочу, коли мене осяяла ідея від споглядання затопленого поля, від Ведеміру до сходів. Там ми будемо в безпеці». Марина дивиться на мене так, ніби я щось не заявила, що наш світ плаский. «До наступного разу, коли він випустить?» «Повір мені, доправ нашу сестру до сходів. Я дивлюся на брата» і вбираю в себе силу Терна, даючи їй волю, дозволяючи їй заповнити кожен сантиметр мого тіла. Вайлет, у його політі стільки любові, тривоги й страху, що я не можу не сміхнутися. Я знаю, що я роблю. А тепер тікай. Забираю Бреннана сильний кенджал і відвертаюся від них обох. Що обіся збираєшся робити, Вайлють? Питає Кседен. Шшш, я зосереджуюсь. Піднімаю щити від Кседена, поки Венін повертається. Засраний широко посміхається, коли бачить мене ти будеш справжньою винагородою. Кричить він крізь дощ, крокуючи до мене так, наче у нас є весь час цілого світу. І подумати тільки, ти переведеш із собою дракона. Ви ж не зможете розлучатися надовго, чи не так? Хапаю, у кожну руку по сильному кинжалу чекаю. Якщо я втрачу самовладання, мені кінець. Атакувати його і програти? Мені кінець. Чекати так довго, і дозволити йому покласи на мене руку? Егеш мертва. Венінку, яку я вбила на спині терна, спостерігала за моїм стилем бою і миттєво відлаштовувалася, а це означає, що я повинна чекати до останньої можливої секунди, щоб зробити свій хід. Дощ шипить по моїй розпечній шкірі. Якщо я протягну ще трохи, то втрачу здатність контролювати силу і згорю. Тому я балансую на краю, коли раптом чую шум, що заглушає звук води. «Крила, мені не слід наголошувати, як важко вчасно діяти, чи не так?» – запитив Терн. «Я все зроблю вчасно». Стук мого серця посилюється з кожним кроком, який ступає, Венін. Але я впевнена в послідовність своїх дій. Тут немає місця для помилки. Зиркою праворуч, рівно настільки, що побачити, як Міра і Бреннан пішли з поля. Нічого іншого я й не очікувала. Темний володар лише за кілька метрів від мене. Його погляд нижперед по мені без сумніву шукаючи слабкі місця. Тим часом я відчуваю пори вітру від крил терна за спиною. Зараз я метаю кенджалу Веніна одночасно. Цього разу, враховуючи силу дощу, тіє миті, коли я бачу, як вони пронизують чоботи, пришпилюють його ноги до землі, я розводжу руки в сторони, вивільняючи всю свою силу і направляючи її в обпікаючий спалах блискавки. Я фіксую руки і напружую кожен м'яс. Кіхті терна обхоплять мої плечі, міцно стискають, саме в мить, коли блискавка б'є позаду розлюченого Ваніна, розсікаючи небо і заряджаючи воду, що покриває арену, і ноги Ваніна смертоносної енергії. Темний володар кричить в агонії, а потім падає замертво на поле, розбризкуючи під собою воду, коли ми пролітаємо над ним. Я зробила це. Будь благословенна, оданно. Я зробила це. Ти не лучила по ньому. Закочує очі глибоко дихаю, незважаючи на дощ, що струманить по моєму обличчю, коли Терн бере ліворуч, лечучи вздовж вигину арени назад до палацу. Згаель, Терн і Мапх зайняли захисні позиції вгорі на терасі, готові, коли треба. Спопалити натовп. Я жиру кожного, хто зробить крок проти тебе. Моє терпіння скінчилося. Помахи тернових крил сповільнюються, коли ми наближаємося до внутрішнього дворика. Я обов'язково їх попереджу. Терн чекає, доки я відновлю рівновагу на ногах у розмоклому слизькому взутті. А потім продираюся вперед крізь натовп під вигуки льотчиків і вельмож. Трощачі мармур лапами, доки не досягає трави повертається, розмахуючи хвостом, наче зброєю, довершуючи чотирикутне Видуботи драконами. Бреннан ступає ногу зі мною, міра повисла на його руці, але йде самотужки, поруч з ним. З тобою все гаразд, запиту я неголосно, коли ми проходимо повз Вальмуш під парасольками. Для них це була довбана розвага. Ми не ті, про кого тобі варто турбуватися, бурмочить Бреннан, коли останній ряд вельмош, включно з кет і сиреною, розходяться, відкриваючи вид на ситуацію, набагато небезпечнішу за ту, які я щойно перебував. Піднята до грудей рука Кседина стискається в лютий кулак, а гнів облискує в його очах, коли той дивиться на віконта, чи ноги тріпаються за кілька сантиметрів від землі. Теракус безсуспішно рве на собі тіні, що вмивають його шию, і, судячи з хрипкого звуку його дихання, він повільно задихається. Кседина, будь ласка, припини. зойкає кет. Хватка Кседина лише посилюється, а тим часом дощ перетворюється на вряку. Теракус булькає а льотчики вихоплюють зброю проти одного рику з достатньо, щоб утримати їх від нападу на Кседину. Опускаючи частину своїх щитів, яка дозволяє Ксединові увійти, а потім посилаю кожну краплю своєї любові до зв'язку. Зі мною все гаразд. Він відриває погляд від теракуса, але стримувана лють в його очах робить його майже невпізнаним. Послав хватку на його горлі, спокійно кажу я. Він не зможе відповісти на запитання, якщо помре. Між темними бровами кседина з'являються дві зможки, але хватка і неї послаблюється. Підійшовши до нього, я переконуюся, що моє плече торкається ксединової руки і що він відчуває мене як фізично, так і ментально. Тобі пощастило, що ти не помер, кажу, дивлячись на почервоніне обличчя Теракус. Якби ти наразив кседина на таку небезпеку, я не впевнена, що була б милосердна. Ти називаєшся милосердям? Запитує Теракус, задихаючись, і все ще б'ється ногами об землю. Так, т ви то були каміння на схід від річки Дани, на землі, що межує безплідними пустинями. Вона вже тратила свою магію. Так, вигукує теракус. ракуси. Ксене лається собі під ніс. Ви збудували для них яму, а це означає, що ви захопили більше, ніж одного беніна. З моєї шкіри піднімається куба пари, але принаймні я не відчуваю, що згораю заживо. Я розповім усе, що ми знаємо, запевняє теракус. Тільки випустіть мене. І ми маємо довіряти тобі, запитує Бреннан з іншого боку від мене. Ми не давали йому їсти декілька днів. Борони на скрині репстада утримують предмети, розміщені всередині підвішеному повітрі, перериває Кседин. Він не мій дотягнутися до землі, щоб випустити їх, поки скриню не відкрили. Мені не потрібно, що ти розповідав мені те, що я й так знаю. Він опускає руки і тіні щезають. Теракус падає на мармурову підлогу патіо, хапаючись за горло. Седин присідає на почіпки праворуч. Якщо ти коли-небудь захочеш почути про причини, чому я розірвав цей союз, то прийди до мене. Вайлет для цього недосяжно. Якщо ти хоч раз подивишся в її бік без належної доброти та поваги, я об'ю тебе без роздумів і дозволю сиреній зайняти твоє місце як спадкоємець. Ти мене зрозумів? У його голосі рижава м'якість, від якої у мене по шкірі виступають цироти. Тераку скиває. Вибачте, я в нормі. Хседен зайшов надто далеко. Цей чоловік другий у черзі на трон. Висловлюю свою найщиріші вибачення, Вайлет Ренгель, хрипить Теракус, пошкодженими голосовими зв'язками. І що це нам дає, Рірсони? Кседен підводиться. Тепер ми починаємо переговори. За годину нас нагодували і переодягнули в сухі лютні шкірянки, і ми в чотирьох сидимо за прибраним обіднім столом напроти Теракуса. Кет, сирени, півдесятки велиможів і одного генерала, який займає Місце ліворучить теракуса. Усі люди в кімнаті неозброєні за винятком Кседина і мене, але завдяки нашим печатям ми ніколи не залишаємося беззахисним. Чи можу я спершу зробити свою пропозицію? запитав теракус, відтягуючи комір від червоних рубців на горлі. Може, відповідає Бреннан. Рука Кседина ковзає по моєму лівому стегну і залишається там. Він тримає мене за руку відтоді, як ми вийшли з патю. Дивно ще знайшла час і можливість влізти в лютну шкірянку, якби тільки побачила його обличчя, коли він дивиться на мені, на я мабуть була б зараз у нього на колінах. Ваша сила вражає, Теракус повільно хитає головою, не би ошелешений. або ви ще навіть не навчені. Просто подумайте, ким ви будете через кілька років. Ба навіть через рік. Рука Ксидина вільно лежить, тож я переплетаю свої пальці з його. Це не схоже на пропозицію, стараюся говорити якомога спокійніше, що щасило намагаюся ігнорувати те, що цей чоловік ледь не вбив не лише мене, а й бредене Міру. Гнів переростає. В кипучу лють дуже швидко. Занадто швидко. Кидаю погляд на кет. Тримайся подалі від моєї голови, а то я почну орудувати всередині палацу. Вона відкидається на спинку стільця, примружуючи очі, але не демонструє поразку. Ні, вона оцінює мене як гідну суперницю. Гра розпочинається. Знаєте, чому я такий успішний колекціонер? Запитує Віконт, майже тримчачі від хвилювання. У мене є дар знати, чого хочуть люди. що спонукає їх відмовлятися від своїх скарбів? Боги, він повна протилежність варішу. Наші початі насправді не так вже й відрізняються від роботи розуму. Думаю, ми з вами могли б укласти угоду, якщо ви вважаєте, що я можу здійснити ваші найсміливіші мрії. Ксидин механічно погладжує мою стегну, але це допомагає мені зберегти спокій. Як ви думаєте, які мої найсміливіші мрії? – запитує. Промир. Траку скиває, його руки стають безладнішими, що більше він збуджується. Не для вас, звісно. Це не те, що вас мотивує, мир для людей, яких ви любите. Пальці Кседини завмирають. Мир для нього, закінчить Ракус, мені перехоплює подих. Я слухаю. Він описує свою пропозицію я мушу визнати, що на секунду вона здається мені спокусливою. Провівши кілька років, як його особистий сторожовий пес, стежачи за вівернами безвершників, які почали регулярно перелітати за маршрутами, підозріло схожими на контроль, прожити решту своїх днів із Кседином, нашими драконами, та моїми близькими на острові, де панує мир, звучить ідеально. Але це також боягузтво і абсолютно не вихід. Острови не приймають на вартів навіть як гостей. Течість з континенту на будь-яку землю, яку ви відвоювали, девелі, не допоможені людям, які для мене важливі ні тим, кого я навіть не знаю. Це просто втеча. У Теракуса відвисає щелепа, і мене виникає враження, ніби він не знає, що йому скажуть «ні». Ніби він не звик, що йому кажуть «ні». Навіть якщо я віддам горно. Тирендору, Вікон запитально дивиться на Бренна. Шириться чутки, що навара відпустила курсантів, не проливши жодної краплі крові. Хоча мені і страх як цікаво, чому саме так, а вам? Так, дуже. Дракони не зобов'язані вам нічого пояснювати. Бренна знизує плечима, а моя сестра щойно заслужила горду. Чи збираєтеся ви повертатися до своєї угоди? Я ніколи не порушую своє слова. Тракус дивиться в бік Седина нахиляється вперед, спираючись нарясно вишиті перед свого кітеля. Усе, що ми знаємо про темних володарів. Він киває на срібну броду генерала, який підсовує Бренанові через ціл книгу у шкіряній палітурці. Мої пальці сверблять від цікавості, щоб відразу розкрити палітурку. Однак я ніколи не казав, що віддам вам горду. Якщо вона вмітиме родувати, я сказав, що ми почнемо переговори. Ти, мабуть, бляха, снущайся з мене, моя рука стискає рук седена. Наче це може стримати його від того, щоб задушити вікон та тіннями або щоб я не втратила абсолютний контроль над його силою. Треба було принести на зустріч провідник. Що ж, тоді почнімо обговорювати. Що ви хочете в обмін на те, що ми сьогодні підемо звідси з Гордом? Зброю? – запитує Бреннан, Бо це те, що ми пропонуємо. Горно тут у вас не потрібно, А ми використовуємо його, щоб забезпечити наші рейдові загони зброї, необхідної їм проти веніїв, яких ви не можете захопити. Сподіваюся, подробиці того, як їм вдалося зловити цього, є в книзі. «Зброя – гарний початок», – погоджується Теракус, киваючи головою і переводячи погляд на кет. «А ви візьмете з собою сотню курсантів-льотчиків, яким я дав притулок після знищення їхньої академії, і повернетеся до Ареті разом з Гордом. Перепрошую, що за фігня? І що нам робити з вашими курсантами?» – запитує Ксидин, ледь нахиляючи голову. Горифони не дуже добре почуваються на висоті. «Їм ніколи не давали шансу пристосуватися», – стверджує Теракус і я хочу, щоб ви навчали їх так само, як, припускаю, робите з курсантами вершникам. Бережіть їх, навчіть працювати разом, і тоді у нас з'явиться шанс вижити в цій війні. Протягом останніх кількох тижнів ми бачили віверну без вершники, яке патрулювало небо, і безперечно миттєво повідомляла про побачення своїм творцям. За нашими даними, вони наважилися просунутися аж на захід до Брейтуса. Це не допоможе льотчикам залишитися в безпеці тут, на півдні, особливо, коли вони хочуть битися. А хто, значить, льотчиків краще убивати віверна, як невершних драконів? Тренування з льотчиками грифонів, взяти кедореті я краще зустрінуся з десятьма ванінами, беззбройною, безтерне і андарне. Доправити їх у Терендон немає можливості, зазначає Міра. У Кседина заграли жовна. Є, але немає гарантій, що вони переживуться. Ми ризикнемо, відповідає Сирена. Це єдиний шанс для курсантів прожити досить довго, щоб потім поборотися з темними володарями. Ось моя пропозиція, приймайте її або відмовляйтеся. вимагайте ракус. Не може бути, щоб... Згода, відповідає Бреннен, за умови, що кожен льотчик, який піде з нами, візьме з собою арбалет. Я придушу свого брата.